A három testőr. Három hónap telt el az emlékezetes francia események óta. Ellen Wood ezredes megnyomta az íróasztalára asztalára Kéretem az urakat, mondta a belépő katonának. Először Portosz hatalmas alakja jelent meg az ajtóba, utána Atosz következett, és végül Aramis lépte át a küszöbet. Mindhárman tiszti egyenruhát viseltek az uniformisuk semmiben sem különbözött azoktól a harcteret járt katonákétól, akik ezrével járkáltak London utcáin. Azért hívatta önöket, hogy a miniszterelnök úr legmelegebb köszönetét tolmácsolja, mindazért, amit Angliáért tettek. A miniszterelnök úr fenntartotta magának azt a jogot, hogy a Victoria érdemrendet, a legnagyobbat, amit angol katona kaphat, személyesen adja át önöknek. És de kérdezte Aramis megremegő szájjal. Ő volna a legméltóbb arra, hogy a kitüntetést megkapja. Még mindig semmi hír róla? Szólalt meg Portes Semmi. Válaszolta az ezredes, és elfordította a fejét. Sír, gondolta magába Aramis. Ellenwood azonban mosolygott, és a tapéta ajtóra nézett, melyen dartanyán lépett be, őrnagy egyenruhába. Portos még mindig botra támaszkodva járt, mégis ő volt az első, aki elveszett itt barátját átölelte. A viszontlátás öröme mindannyiukat hatalmába kerítette, és mire magukhoz tértek, az ezredes már nem volt a szobába. – Beszélj! – sürgette a fiatal fiatalember. – Mi történt veled? – Vigasztalhatatlanok voltunk, mikor eltűnésedről értesültünk. Én magam beszéltem a kapitányjal, aki esküdözött, hogy nyomtalanul eltűntél a hullámokba – – Ezzel nem is túlzott nagyon, – mondta dártanyám. – Egy torpadó-romboló halászott ki a vízből, ugyanaz, amelyik a német tenger alatt járót később elsülyeztette. – És a szürke egér? – Mi van vele? – Ma délután eljegyeztem, – felelte dártanyám. – Gratulálok, – mondta Portosz lelkesen, de azután elkomorodott. – Ez annyit jelent, hogy kilépsz a Secret Service kötelékéből? – még nem döntöttem véglegesen ebben a kérdésben, vallotta be Dartanyán. Egyébként a probléma kettős, mint tudjátok, a mennyasszonyom is a szolgálat tagja. A testőrök közre fogták Dartanyán, mintha attól tartanának, hogy megszökik tőlük, és kérdésekkel ostromolták. Csupán attól őrizte meg méltóság teljes nyugalmát, noha ő is kíváncsi volt. Miért nem mutatkoztál eddig? kérdezte Aramis. Magasabb érdekek így kívánták. És mi van a tervrajzzal? Hát a víz minden mindenesetre nagyon megrongálta a papírokat. Úgy hiszem jelenleg tudósaink próbálják megfejteni az elmosódott vonalat titkát. Ha munkájuk sikerrel jár, akkor én legalábbis azt hiszem, nem lesz többé háború a világon. Most már elárulhatom, hogy a FAU-3 igen komoly veszélyt jelentett volna Angliára, hiszen a szányas bombák is kereker egymillió házat rongáltak és semmisítettek meg London területén. Szerencse, hogy a németek nem előbb kezdték meg ezeknek az újfajta fegyvereknek a gyártását. A háborút akkor is megnyertük volna, szögezte Leatos. Dátanyám bólintott. De magam is azt hiszem, népünk megmutatta, hogy Angliát erős emberek lakják. Más állam talán összeroppant volna a sorozatos bombázásoktól. De ne nézzünk a múltba, hanem fordítsuk tekintetünket a jövő felé. A háború rohamléptekkel közeledik a befejezéséhez. Még néhány hónap és az európai háborúra pontot tehetünk, ahol Churchill megjósolta. És akkor minden erőnket Japán ellen fordíthatjuk, jegyezte meg Aramis. Portos elfintorította az arcát. Nem szeretem a sárgákat. Azon kívül Japán nagyon messze van. Egyébként Japánnak sem jósolok sok időt, ha Németország kapitulál. Nem igazán kívánkozom Japánba. Talán akad a számunkra közelebbi feladat is. Vigasztalta Dártanyán az óriást. Aramis szeme felcsillant. Vadbe be, te már tudsz valamit? Egyelőre semmit, mondta Dártanyán komolyan. A miniszterelnök kívánsága, hogy valamennyien huzamosabb szabadságot kapjunk. Atosznak is pihenésre van szüksége, és hónapokig eltarthat, míg Portosz barátunk lába rendbe jön. Várjatok tehát türelemmel, ami új feladatot kapunk. Aramis az órájára pillantott. Nekem most sürgős dolgom van, mennem kell fiúk. Fontos államügyek? kérdezte Dartanyán. Aramis könnyedén elpirult. Szigorúan magánügy. Szőke vagy barna? érdeklődött Dartanyán, aki születése óta igen bakacs volt. Az unokahúgom most érkezett meg Svóciából, mondta Aramis ünnepélyesen, és így rokoni kötelességemnek tartom, hogy szórakoztassam őt. Sokáig marad az unokahugod Londonba, kérdezte Portos ártatlanul. A nők szeszélyesek, tért ki arra, misz a válasz elő. Lehet, hogy csak néhány napig lesz itt, de esetleg hónapokig marad. Akármit is hoz azonban a jövő, egyet ígérjünk meg egymásnak. A béke napján feltétlenül találkozni fogunk. Hol? A Grosvenor House Orhus Mikor? Mondjuk este 8. -től. A barátok készfogással pecsételték meg ígéretüket.